В долини тихий сон летить, І срібну сутінь розливає. На горах жертвеник курить, На горах жертвеник палає, Ще хтось вартує, хтось не спить. Так ми спимо невільним сном, Душа зневірно дрімає, А хтось над нами б'є крилом, За нас змагається орлом. За нас живе і умирає. Італія 1913.